المفقول المطلق یو د مطلق مفقول او بل مفعول مطلق مطلق مفقول دا مقسم نه او مفقول مطلق دا ته نه قسم نه دا ته نه قسم نه د مطلق مفقول مطلب دا دی چې خالد د هر قید نه او قبلون کې د هر یو قید على سبيل البدليات ونه شو جوړي چې اس کې په کې نه او هر یو کېد سگه قبله چې کوم قید ورته لاغې واغ کې سگه قبله او على سبيل بدليه ان چې به دې بیا فيه نسې کېږي چې فيه دې بیا ما بس مطلب لا یو کېد بس کې قبله على سبيل استفادليه دي ته مطلق مفعول وی تاریف دې مطلق مفعول څه شي دی ما يتعلق به الفعل على غير طريق القيام ما يتعلق به الفعل على غير طريق القيام شايف الفعل مربوطي متعلق شوي فيو طريقه دل طرقو ده تعلقو بغير ده طريقه ده جانا القيام في غير طريقه القيام نوو نسوته فاعل هو غذر فلم متعلق شوي د کنا خو په تاريخي رساله دا د مطلق مفعول تعريف د مطلق مفعول لس تعريف مفعول مطلق دی تويلي کېږي شاغه مفعول شاغه پر رئيس یو قید او اطلاق د مفعول پکېږي پرته د تقييد د یو قید اس ایستقید قبلې هم نه خو رسولیګره اغه مخکینه فرقوبه جنده اغه قید نو خو هر یو سکاو قبل کو قبلو دغه قید نشته ولکدې قبل قبلی نه اغه مطلق مفعول دی مطلق مفول دی چې مرتبه د لا به شرطی شي خو اغه د لا به شرطی شی مرتبه هم په مرتبه د لا به شرطی شی کی یعنی لا غلاب شرطی شه مرتبه په هم مرادو نه یعنی غیر قید نه چې کنه لا شرطی شه ور سره شي قید شي هغه ور سره قید نه هغه مطلق شي او مطلق مفهومي مطلق څه دي مفهومي مطلقو د تدته کوم ده نو مطلق و... شي او شي مطلق وي شي څه شي مطلق وتوي ورته کوم ده نو مرتبه لو بشړت شرط... لا به شرط شي چې دګنه مرتبه دي شاه لا به شرط د دې لپاره ده غد د دې لپاره قید ده ته ووځه کې شه د لپاره لا به شي مرتبه هم قید نه ده او دل ده صدا کېته د زما مفعول مطلق دا, دا. دا, دا المفعول المطلق دا سر داوه چې دا مفعول مطلق قسم د مفعول دغ مقسم تعریب سر دی مقسم مقصسم مونږه پیژ چې مقصسم دا, دا, دا, دا دی او دا تنزه قسمی سر دي مفاعیل دی مفولې مطق ب لهوو مع هوو دا چې کمونو پېنز مفاعیلې خامسا دا هغې سر اقساام دي مفولی مطقته دا مطلقق د کو و چې د خالي د د هررک نه یع دو باې دا اطلاق د مفولون کېږي بغیر د تققيب نه بغیر د چاانه تقید نا ایست تقید نا با کجتو نشتا نبیهی نفیهی نلہو وجدادا چه داما فول مطلق جز ده ده فیلنا جز درچانا ده در فیلنا زکاب فیل ستاوی فیل چه کم ده ده حدث و زمان تاوی ورسان نیزبه تم ده خو حدث و زمان اوز ده حدث چه ده ده جز درچانا ده فیلنا نخپل جز تجرسایی کی گینا ده غید پارواسطه تا جتو نئی نزید بار نبی هیت لجیس چین اللہ ہوتا جیس چین ماہو تا جیس اس شیط ہم سے نشتا حجت نشتا دام آنا دا, دا دیر روڑن بی شیر ہمان تچا روڑن بی شیر قدیر تاسو دین سو کے پرق نئی تاسو دین که شیر شتیخار زمنگی کی و دا سار لغبت اللہ اس ترمائی سمجل سو المطلق المصدر المصدر اسم ما يتوزع ما من مذلول الفيلك امن من امنا مصدر څه ته وایي دایسته ده په اړه هغه معنی چې علاوه ده زمانی د دوا معنی ده فعل نه نه د فعل شو معنی دي دوا حدثو د زمان نه چې کمه علاوه ده نو غی ته مفعول مطلق وایي لك امنه امنسره فعل لګا په دغه خبر وسکه ثلاثة يوبا حدث دلالت کی أو بلتو زمان بان دلالت کی صحيح شوى لك أمن من أمينه أمن شو من أمن من مزدر دیکن نو من أمينه وزقورا دوين ما خبره ذكر كي عمل لمفهول مطلق سو شهده عمل عامل مفهول مطلق عمل لمفهول مطلق دريس جونا راضي يوب فعل دوين شبه فعل دريم مزدر وصفاتي صوفا ف الزاجراتی زجرن دیکنه صحیح شو ف اخا من مفول مدده خودی زیادتی نو صحیح شو در فعل خوصی دی دیزه ازا دکتی لردو دکن ازا زود زیردو زل زالحا در طول چکم اینو عاملی سا دید فعلی او چا عاملی سی مزدر ف این جہنم جزاؤکم جزاؤم موفورا دا ته زه ان چې کوم نه جه زه حکم نه فارسه نه مافول متلاقه ده صحیح وګا نه با په مصدر منصوب منسوب کړی نو عامل به کې کله فیل فعل کلا شوه فلو کلا مصدر دا به کې عاملي او دا یو څه خبره ده چې د دې فعل او فیل فعل د فارسه کمنو اصل څه دی اندار نه مشتق دي نو بيسيانو مصدر د دا ماده مصدر نه سي مشتق دي و دا فعل ته نبیز ذات ده او دا مشتق ته نبیل واسطه ده نو لکه امات اصل سوگ ته مازدر ده او کوفیان وی چه ده فعل پار اصل سوگ ته مازدر ده او ده مشتقی ده پار اصل سوگ ته فعل بخونه شویو بمثل ای او فعل او وصف نصف ده دو غنده که پا مازدر یا پا فعل او پا شوی فعل بانده ده من سوکره شوی ده و کونه اصلا لحاظین انتخب او که دل ده اصل مزدر اصلا ده باره ده ده دو سیزنو دا فیلو ده شوی فیل دا منتخب گرده ولی شوی دی. دا د بیسریان و د ده ده بنیز بانی غورده شای اموشتق من خو سوک ده مزدر ده دوار ده باره و